Дев'ятий розділ Де Хельфрід нарешті поринає у справжні пригоди Це був холодний самотній ліс Ніч навколо, темне небо і розбитий місяць в ньому П'ять лицарів сиділи біля вогнища і жували свою вечерю Ковбасу з чорним хлібом Біля вогню будемо чергувати по черзі, наказав офіцер Клаус. Першим буде варнике. І дивись мені, якщо заснеш, і вогонь згасне. Хельфід дужував ковбасу і закутався в накидку. Ніч мала бути морозною. Маленький гукав і опинився в цьому темному лісі. І тепер хлопці змушені ночувати не в заїзді а тут на мезлі землі. А починалося все блискавично. В той же самий холодний ранок був сформований загін. На його чулі поставили ветерана Клауса. І тут Хельфрід відчув, що добряк Клаус, його друг та протектор, в поході став жорстокий та суворий, його добре обличчя стало для Хельфріда чужим і лякаючим. Таким обличчям можна було не лише дітей та слабких жінок лякати, а нажахати і здоровезного мужика. Ще в загоні було троє хлопців, і чомусь всі вони були такі самі, як і Хельфрід – молоді, недосвідчені, необстріляні. Вже по обіді вони виїхали на конях з західних воріт Дрездена і поскакали в сторону Майсена. Коней не гнати, наказав лицар Клаус, їхати кроком. Всі стишили ходу. Погодка явно не сприяла для мандрівки. Холодний вітер ширяв над просторами, Саксонії, видуваючи залишки тепла. Людей ніде видно не було. Лицарі їхали озброєні, в обладунках, з мечами, в піхвах, на перев'язі. Хто зі списами, а хто і з лебардами. Всі в шоломах. І, звісно, всі були у своїх барвистих вбраннях, що радше нагадували карнавальні костюми, ніж придатний для бою і зручний одяг. Але в ньому вони б далеко не доїхали, замерзли б довсім скоро, виручали дуже теплі накидки. Це було щось на зразок хутрових плащів, великих і дуже щільних. Якщо гарно закутатися – то буде тепленько. Цок-цок копиться, їдуть вершники. Ось вже вежі Дрездена далеко позаду. Лише поворот, і місто зникло з очей. Їхали вони довгенько. Одне село проїхали, потім інше. Лише одного разу зустріли живу душу. Та й ту навіть далі. Якийсь мужик дрова рубав в лісі. І Хельфріда заколисало в сідлі. Хлопець став дрімати. А що? Робити все одно нічого не треба. Його кобилка сама знає, що треба за конем їхнього ватажка бігти. І тому момент, коли вони загубилися, Хельфрід пропустив. Лише почув голос. Все, хлопці! Зласти з коней. Виявилося, що лицар Клаус загубив дорогу. Майсен, невеличке місто, мав би вже давно з'явитися перед ними, а вони все їдуть та їдуть, і навколо ліс, сосни до самого неба. Якась доріжка тягнеться, але кінця і краю їй немає. Лицар Клаус. Все вдивлявся в далечину, але марно, нічого не змінювалося. Ось тоді він і вирішив, що треба зупинитися на привал, влаштуватися на ночівлю саме в лісі. Все одно короткий зимовий день добігав кінця. Вовків ланцкнехти не боялися, вони були здорові, молоді хлопці. Озброєні своїми мечами Тими ж самими мечами вони швиденько нарубали дрова Розклали вогнище, дістали вечерю І давай кобаску наминати Відразу стало веселіше Спали тут же, на землі Лицар має до всього звикнути але перед сном хлопці трохи посиділи біля вогню, погрілися та погомоніли. Навколо вже була ніч. Ліс був мовчазний, таємничий, і розмови стали точитися про різні дивовижні речі. Хтось із хлопців висловив припущення, що їх завела на манівці відьма. Над ним посміялися. Бо вони не те, що відьми, а взагалі жодної жінки не зустріли по дорозі. Потім згадали про лиса райники. І тут же стали пригадувати історії, як він вміє прикидатися, ким лише забажає. Захоче жінкою, захоче чоловіком. А буває, що і кішкою, чи биком. Ех, подумав Хельфрід. «Якби ви знали, кого я бачив!» Він мав на увазі перевертнів з покинутої вежі. І так йому кортіло повідати про це, але стримався. Відчував, що не час і не місце про це потякати. Проте роль оповідача взяв на себе сам лицар Клаус – «Райники, кажете?» – промовив він і почухав свою бороду. «Знаю я одну цікаву історію!» І командир почав розповідати. Ось, що він повідав. Жив собі серед зелених гір Шварцвальда мельник. І свій млин він з дозволу барона Побудував у лісі Де стрімкий ручай Крутив колесо І хоча млин його був Повсякчас в роботі І селяни з навколишніх сіл Возили до нього зерно Або помолоти Та все одно Стояв цей млин самотній Серед дикого чорного лісу І Хельфрід Почав бачити цей темний ліс Смереки, що ростуть до неба Красиві гори І ось стоїть той водяний млин І колесо його крутиться А вода все біжить та біжить І ось вже мельник Який чомусь в уяві Хельфріда Був міцним і ще не старим мужиком Пішов одного разу кудись через ліс і коли він вертався, а був вечір, раптом чує, як кричить хтось в лісі. І не зрозуміло, хто ж то, чи тварина, чи людина, чи, може, істота якась нечиста. Злякався спершу мельник Ганс, так його звали, та собі думає, що треба швидше додому, бо стало йому моторошно. І відійшов він добренько, і крик той майже не чути. І тоді подумав Ганс. «Ні, не годиться так. Людина в біді, а я їй не допоміг. Гріх це». І повернув мельник назад, і пішов на той крик. Іде, а сам просто трясеться зі страху. А крик все ближче та ближче. І що ж це, ясніше не стає. Ось іще один поворот, і таке побачив Ганс, що закортіло йому негайно повернути і тікати. На галявині стоїть великий пень, а над ним нахилилася стара бабища, така страшна, і ніс у неї довгий, який у людей, зазвичай, не буває. Одне слово – це була відьма, і хтось защемив цей її ніс у тріщині, що на пні. І через те, що ніс у старої був затиснутий, крик її такий потворний вийшов, що не зрозуміла, чи то людина, чи то тварина кричить. «Гансику! – благає відьма. – Звільни мене від цього клятого пня!» «Ого! – подумав Ганс. – Вона ім'я моє знає». Тут тікай не тікай, а треба допомогти. Правильно зметикував мельник, бо відьмо, якщо знає твоє ім'я, нашкодити завше зможе. І підійшов мельник Ганс до бабищі, вийняв з за поясу сокиру. А була у нього маленька сокирка із собою. Так сяк підлаштувався. Забив клину ту тріщину, і ніс баби звільнився. Ну, зраділа відьма, сіла на землю, Покректала відійшла по-троху, а потім подивилася на Ганса своїм недобрим оком, та й каже: Я мельнику, все знаю, і хто ти, йде ти. Мешкаєш, і хто твоя жінка? І знаю я, що ти втекти хотів спочатку, а вже потім мені на допомогу пішов. Від цих слів стоїть мельний ганс, неживий, не мертвий, ноги неначе приросли до землі, а відьма тим часом продовжує. «Ад якби ти відразу до мене прийшов, то нагородила б я тебе так, що й онуки твої на золоті б їли, на золоті б спали. А якби ти просто втік і не повернувся, то я все одно звільнила свій носик з цього клятущого пенька, а тебе знайшла б та згубила». Це не зроблю я Ні того, ні того Сьогодні о, півночі Прийду я до вашого млина І буду тобі загадки загадувати Якщо розгадаєш Буду живий Не чіпатиму я тебе А як? Не роздаєш, то ні ти, ні дружина твоя живими не будете. І не думай тікати, я тебе скрізь знайду. Тільки вона промовила ці слова, як раз і немає її. Щезла Зажурився мельник Ганс І пішов додому Яка в нього нещаслива доля Тільки почав Якогось шеляга За душею мати І тут таке І чому він не пішов Додому іншою дорогою Приплентився він Додому зажурений Розповів все дружині І сіли вони чекати відьму А жінка йому й каже Та може ще й розгадаємо Ті відьмини загадки Не журися, любий Гансе І тут хтось у двері стукає А до півночі ще далеко Відкрили вони двері а на порозі парубок стоїть молодий. Стрункий, локий, вбраний майже по-панському, а на голові берет з совиним пером і хвацькій руді вуса. «Пустіть переночувати, добрі люди!» – попросив парубок. «Ой, мій пане!» – каже Ганс. Пошукали б ви ночівлю десь в іншому місці. І розповіли хлопцю мельник із мельничихою про відьму. І що б ви думали, не злякався парубок. Загадки, кажете? Так вам пощастило. Немає краще мене у всьому світі нікого, хто так вміє їх розгадувати. Я поки що... На лавку приляжу відпочину, а як прийде відьма, подивимось, що буде. І залишився. Аж ось і північ настала. Тільки не стукав ніхто двері млина, а просто засу сам собою відсунувся, і важкі дубові двері відкрилися. Мельник зі своєю жінкою, як сиділи, так і заклякли. На порозі вони побачили, кого б ви думали. Ні, не стару потворну відьму, а молоду панну, вбрану в пишну сукню, а на плечах у неї чорний плащ і на голові модний капелюшок. І лицем ця панна... Мов янгол. Але тільки заговорила гостя, як стало зрозуміло, хто ж це, завітав. Ась і я, Мельнику, це був той самий скрипучий голос відьми. А ось і я. Тут, як тут, скочив з лавки рудоусий парубок і до дверей. Здивувалася відьма. Ти що за один? «Як тут опинився?» Історія, яку розповідав лицар Клаус, була цікава і страшна. Якраз такий любив Хельфрід. І слухав хлопець, ніби й не слухав, а бачив це все перед своїми очима. Але сталася прикрість. Він раптом як провалився куди... Може, заснув, зігрівшись перед вогнем, тільки якась мить минула, лише заплющив очі Хельфрід, та відкрив і розуміє, що з історії кусок зник. І в ту ж мить затряслась відьма, як від пропасниці, та як закричить! Це лицар Клаус продовжував свою історію. Як заверещить, так що у мельниха То його дружини у вухах позакладала А потім лише бах і не стало відьми Розірвало її на шматки, як від порохового заряду І нічого від неї не лишилося Навіть попелу, тільки сморід страшний пішов по хаті Це заплутав її той хитрун з рудими вусами. І парубок, значить, повернувся до мельника, підморгнув йому і каже. Ось і все, господарю. Немає відьми, живіть вільно. І посміхнувся. Дякуємо тобі, синку, кажуть господарі. Тільки скажи, як тебе звати? І знову незнайомець усміхнувся і промовив. Згадайте, добрим словом, райники. І тільки він це промовив, як ступив крок за поріг і щез. Лише рудий хвіст, лисячий в темряві, промайнув. Ось така предебенція, хлопці! Лицар Клаус закінчив свою історію. Хлопці загомоніли, хтось тихенько засміявся, а хтось сказав Як же він не здогадався відьму ту сокирою рубонути, замість того, аби звільняти її паскудний ніс. Е ні, синку. похитав головою Клаус, все вірно вчинив мельник Ганс. Не можна такого робити, бо відьма йому ж нічого поганого не зробила. Якби й зробив так. То було б прокляття і на самого ганса, і на його нащадків. Присипало сніжком. Коли ланскнехти прокинулося, ліс навколо їхні коні, та й всі вони самі були покриті снігом. Це був легенький сніжок, неначе пух. Здавалося, дмухнеш на нього. І він знову полетить вгору. Мороз був невеликий, і все навколо було біле і сіре. Зробивши свої справи та перекусивши ковбаскою з чорним хлібом, лицарі швиденько посідали на своїх коней. Треба було ще знайти шлях. І де шукати цю кляту дорогу? спитав у лицаря Клауса хтось із хлопців. Але ватажок маленького загону був на диво спокійний, ніби знав щось. Знайдемо, запевнив він, їхати кроком за мною. І вони поїхали. Коні глухо ступали по м'якій, мерзлій лісовій землі. гори Повільно падав сніг. І було тихо. Серед білого і сірого Чомусь дуже яскраво Вирізнялися зелені барви Соснової хвої, Брунатні стовбури сосен Та яскравий одяг лицарів. Кінські копита гупали, Трохи поскрипували сідла, Іноді зеленчали обладунки, і окрім цього, жодних звуків не було. Здавалося, що весь Всесвіт це і є цей ліс, і що тягнеться він нескінченно, і скрізь зима, і скрізь сніг. Не окрім п'ятьох лицарів та сімох коней. На всьому білому світі немає жодних живих істот. Але інші живі істоти такі існували, і дуже швидко вони дали про себе знати. Якось несподівано прозвучав цей звук, і так, нібито невинно. Але це було вовче виття. Мутер готес! Це зграя вовків. вигукнув Гельдріх, молодий лицар з попилястим волоссям і тоненькими вусиками. І справді, за деревами вони вгледіли вовка, потім ще одного, а за цим їх було вже не злічити. Зовсім близько від лицарів була велика вовча зграя. І холодні хижаки. Судячи з усього, оточували лацкнехтів. Лицар Клаус досить своєрідно відреагував на звірів. — Спокійно, панове! Вовки ну, не такі дурні, щоб нападати на нас! Пильнуйте коней! Це було слушне зауваження, бо набагато бажаніша здобич для сіроманців були коні. Тим більше, що двоє з них були й без вершників, і тому лицар Клаус відрядив двох лицарів назад. Двоє їхало в флангах, а сам він залишився в авангарді. Попервах скидалося на те, що сірі розбійники просто приглядаються до людей, вирішуючи, чи варто нападати на таку здобич, чи все-таки краще поберегти зуби та кістки. Очі у вовких були розумні та спостережливі. Звірі розсілися по лісу, оточили загін лицарів. Начебто нічого небезпечного, такі собі лісові, собачки. І лицар Клаус виглядає не просто спокійним, а навіть сонним. Його очі примружені, вся поза каже про байдужість, і його підлеглі, молоді лицарі ливенята нарешті заспокоїлися. Але насправді старий вояка розумів, що все не так просто. Крізь щілинки своїх примружених очей він спостерігав за всім. Його вуха чули не гірше за вуха сови. І раптом, просто перед загоном, нібито ні звідки виник великий вовк. Він заступив дорогу і вглядав теж якимось розслабленим і ледачим, як і старий Ланскнехт. Це був... Точно, ватажок цієї сірої зграї. І мимоволі всі коні зупинилися. І виявилося що люди та коні оточені з усіх боків. Хельфрід розвернувся довкола і навіть спробував порахувати хижаків. Але швидко кинув цю справу. Багато, ох багато ж було зубастих. А той вовк, що заступив лицарям дорогу, опустив свою велику голову, скосив погляд і загарчав. І раптом його очі засвітилися. «Хельфрід мимоволі ахнув! Він опізнав цю пику!» «Це був один з тих з перевертнів!» «Здається, його звали брат Люпус. Але тепер він був цілком у вовчій подобі. І навіть попри це, в його образі було щось людське. — Спокійно! — цей лицар Клаус прикрикнув на свою кобилу. Потім він підняв праву руку і сказав гучно, чітким голосом. «Лицарі, готуйтесь до бою! Мечі виняти! Залишатися в сідлах!» Наказав, але сам зістрибнув з кобили та виняв свій великий дворучний меч. Зброю страшну, що могла розрубати навпіл людину, хоч довж, хоч поперок, хоч навскоси. Але він не став бойову позицію. Меч він встромив у мерзлу землю. І поклавши на руків'я свої долоні, застихне, наче скульптура на кафедральному соборі. Ніхто з лицарів не розумів, що ж це взагалі діється, чому Клаус не починає рубати вовків. А той просто стояв і дивився на ватажка вовчої зграї немигаючим поглядом. Почався Почався поєдинок. Поглядів. Вовчара теж дивився на лицаря І не збирався відступати В таких випадках тварина Яка б велика та сильна вона не була Відчуває, що зіткнулася з сильнішою волею І відступає Так буваю часто Але далеко не завжди У тварин теж є особи сильним Характером. І той, хто стояв перед лицарем Клаусом, був вольовий. Вовк загорчав і кинувся на людину. Лицар Клаус зреагував блискавично. Він ухилився і вийняв меч землі. Але удар не вдався, бо занадто важкий меч був повільний. І тепер же Вовк ухилився. Цей стрибок... Став початком атаки. Вовки кинулися на коней, і тим захопили людей зненацька. Почався відчайдушний крик командира. «Спіжитися і прийняти бій!» Але було пізно. Один з коней, на якого кинулося відразу п'ятеро разі Романсів, різко присів і лицар, який на ньому сидів, злетів на землю. Становище людей відразу стало критичним. Хельфрід негайно зіскочив зі свого коня. Медь вже був в його руках. Один помах і дикий звір, розрублений навпіл в районі попереку. Ще один помах, і череп сіроманця розкрошено. Третій раз не довелося бити, бо кілька хижаків, побачивши, що хлопець зробив, тут же зі сковучанням кинулося навтяки. Навколо Хейфріда зробився вільний простір Це дало йому час озирнутися та оцінити ситуацію Лисар Клаус бився з ватажком та ще з кількома вовками меншими за розміром І бився вдало Вже три нерухомих тіла лежало біля його ніг І лише якимось дивом уникав ударів меча за спиною Хельфрі билися. Лотар та Гельдріх. Не так успішно, але вони були на ногах і поки що відмахувалися від вовків. А ось на фланзі було зовсім кепсько. Збитий з коня Андреас лежав на землі, і його вже не було видно через вовків, які накинулися на нього. Меч хлопця був відкинутий і лежав поруч. Якби не обладунки, не металеві лати то рятувати вже не було кого. Хельфрід кинувся на допомоги Андреосу. Ударом ноги він відкинув худого вовчиська і, зробивши випад, наколов на меч відразу двох. А потім негайно, поки решта не оговталися, відрубав ще одну вовчу голову. І знову ті вовчари, що уникнули ударів меча Хельфріда, зі сковолінням розбіглися. Хвала Господу! Андреас був живий, хоча не зовсім цілий. Хельфрід допоміг йому підвестися і сунув руки його ж меч. Той ледь тримався на ногах і меч держав, як важку колоду. Але він таки був на своїх двох. Хельфрід негайно закрив його своєю спиною. І знову виникла можливість розвернутися довкола. Картина бойовища стала... Радикально іншою, ніж три хвилини тому Повсюди валялися мертві вовки Тісь романці, що були ще живі, вже не намагалися нападати А лише вишкіряли ікла на відстані Атакувати вони не наважувалися І лише вожак не вгамовувався він все ще намагався завдати удару лицарю Клаусу, стрибаючи перед ним і якимось неймовірним чудом уникаючи смертоносного меча. «Гельдріху — Гельдріху! — крикнув Хельфрід. — Прикрий Андреаса! А сам кинувся на допомогу командиру. Це і стало вирішальним моментом. Побачивши, що тепер перед ним двоє ворогів, які вміють майстерно вправлятися із мечем, вожак сіроманців відступив. Наостанок він подивився на Хельфріда поглядом, в якому була шалена людь. І це був погляд аж ніяк небесловесної тварюки з дикого лісу. І все. Вовки відступили миттєво. Скрізь лежали мертві тварини, і сніг був червоним від крові.